Легко ж вас запрягти й купити княжі нащадки, раби рабів, і зник. Виловити і поневолити Київ для Москви було сенсом усього її життя, мрією, зухвальством, гортиною, помстою духів пітьми, що ненавиділи Золотоверхого, його ворота господні, Києву Печерську лавру, і мали одне повеління гасити його велич, топтати, нищити, тримати в неволі, мережити брехню та так лукаво і підступно, щоб пораблені з одного боку, а спокушені гординою з другого повірили, що так було завжди, що войовнича правнучка народила свого сивого прадіда. Такої наруги над боговибраним апостолом по благословенним краєм Воліли темні, які, спроваджені охрещенням, полетіли з київських нетрів в Угрофінські ліси. Обрали каїнітів і погнали спалаючим мечем в Україну. Наказали їм сікти, палити і грабувати престольний Київ, щоб він, упавши, не піднявся більше до висот духовних, на яких колись перебував, коли у його небі біло кружляли божі ангели. Москва з правіку ненавиділа його за це і дивилася на нього чима ревними і ненависними. Ще обшита золотом та мідною оздобою карета не добралася до київських лісів, як московський патріарх Яків знову виготовив грамоту константинопольському патріарху. Писав Улесливо. Рядки писаря лягали рівно і красиво. Писар переписав їх ще раз. З того виходило, що український народ віками мріяв віддати свою церкву під зверхність Москви. Мріяв ще відтоді піти під її поведління із тисячами храмів, монастирів, соборів, у яких і над якими бамкали золоті дзвони, коли в грофінських лісах понад річкою Москвою блукали дикі вовки, вепри і вили шакали. Тому митрополита Пахнутія, писав Яків, було висячено в Москві, боячись, щоб по дорозі до Константинополя з ним бува чогось не трапилося. Яків при цих словах звів очі на ікону архістратига Михаїла і подумав, щоб його той вдячний народ десь не прибив по дорозі. Він його непогано знає, непокірний народ, але Москва його впокорить». Патріарх просив офіційно відпустити Київську митрополію, адже справу, по суті, вже вирішено. До цієї грамоти додалася ще й царська з тим же проханням та золотою соболі. Писали, що прийшлють ще, скільки того патріарх Вселенський побажає. Повіз грамоти метикований дяк Данило Алексієв. Поїхав через Україну і прихопив із собою гетьманського посланця Устима Лисицю, що повіз і гетьманську грамоту із проханням відпустити Москві київську метрополію. В Адріанополі після холодних північних вітрів та морозів їх зустріло тепло та погожі дні. Данило зрадів, дізнавшись, що тут у справах перебуває Єрусалимський патріарх. Знав і той, чого прибули посланці з півночі і чого так просилися до нього на розмову. Багато знав про той войовничий ненаситний край, що все гребе під себе чужі землі, народи, перемелює, як на жорнах їхні культури, душі, жорстоко, немилосердно забувши про християнський дух і закон Божої волі. Патріарх, що оберігав нині святу землю, Божу браму. Знав значимість для християнського світу і Києва, ще однієї Господньої брами, відкритої у Європу. Знав і призначення войовничих народів, отого терня боки народам, що не хочуть чути Господа. Зустрів послів з півночі холодно. Не дав їм довго пояснювати причину цього візиту, він її знав тому категорично сказав, що не допоможе у цій справі і не буде вмовляти царгородського патріарха відпускати Москві київську митрополію, бо це заборонено правилами святих отців. Це не канонічно, і благословення на те, що ви зробили, ми не дамо. Устим лисиця розгублено кліпав очима, як Данило свердлив патріарха очима і настирливо повторяв, «Ми не дарам Єнта просим. За Єнта буде вам Государєва жалування до конца ваших днів». Патріарх спалахнув, коли тлумач передав ці слова і перехрестився. «Купити мене хочете?» «Та за все золото світу я не поміняв би того золота, що маю. Ідіть з Богом, звідки й прийшли. Висповідайтеся і покайтеся за цей гріх, Може, Бог вам його і простить. Дак матушка Росія прийняла Київ під свою крило. Самі просяться. Тлумач переклав ті слова. Патріарх лише похитав головою і зранив Коли на затравленого звіра звідусюди нападають хижаки, то він у лігво до самого тигра забіжить. Не марнуйте часу і повертайтеся додому цареві і патріарху московському різко і обурено написав, що вони вчинили несусвітний гріх. Присилаєте гроші і з розуму людей зводите. Шлете грамоти противні церкві і богові. Не боїтеся ставити митрополита без благословення і присилаєте гроші. Це є явна симонія. Чи ж можна просити духовні дарування за гроші? Чи ж законна ця грамота, якщо за неї хочете заплатити гроші Константинополю? Чи ж буде ця грамота праведна, і чи потрібно за неї платити гроші, коли б вона була справедливою? Чи ж гідно вашій церкві у такий спосіб вирішувати великі просьби? Знайте, що ваші бажання не є нашими бажаннями, і ми з ними не погодимося і не причастимося цим гріхом. Данило сховав лист до кишені і подався до патріарха Константинопольського. Однак і той його не прийняв. Балачка відбулася через тлумача з архімандритом. Вона швидше нагадувала Турх. Роздратований відмовою Єрусалиму, Микита вже розмовляв нервово і впевнено. «Да уже все рішено. Матушка Москва і Київ уже все рішили і законно ізбрали мітрополіта». От вас, токма, грамота нужна, що ви не вас спріщаєте бить її найцеркві під главенством Москви. А вона сама була аж 141 рік неканонічна, взяла і оголосила себе самостійною. Константинополь того самоуправства не забув. Ви насильством та зухвальством і непокорою Вселенській церкві взяли собі незалежність, як і все звикли брати. Дух ваш не християнський. А тепер хочете ще й Українську церкву до себе приєднати. Знову під ваш каблук. Нашого благословення на те немає. Засмучений і роздратований повертався Дягданило додому. Понурий був і устим лисиця. «Ми пайдем другим путем». Промовив дяк історичну фразу, з якої починалися усі зловісні події його вітчизни. Невдовзі знову їхав на стирливий Микита на південь. І знову через Україну по її ярма. Вона почула його кроки і стрепенулася, як викинута на берег велетенська рибина. Патріарх навчив Данила, як йому діяти. Візірні відкажуть – Нинче Турция з Москвой не воюєт, і он не захочет усложняти з неї снашення. Хватить її Польщі та до Австрії. Довго добивався до великого та грізного нащадка Османської імперії. Коли щасельна охорона пропустила Данила, швидко виклав суть справи. Візир, примруживши темні очі, ледь помітно усміхався. У нього в крові ще й досі клекотіла ненависть до цього гордого незламного краю, що через море пік його своєю волелюбністю і красою. Туреччина ніколи не забуде того, що робили запорізькі козаки. Ні їхньої дикої сили, ні їхнього вміння на чайках літати по морі, їхнього якогось невидимого просування по суші, вміння з'являтися з-під землі і стікти не самовито. Ця Україна той нерозлузаний знадливий горішок, який Туреччина гризла довго, зуби собі сточила, але не змогла проковтнути, тож нехай його північний цар стлумить, як зробив це з іншими землями й народами. Кров у них така нуртує, що не дає ніколи й нікому спокійно жити під Божим небом на своїх землях неодмінно якогось дня захоче підпалити світ. Турецький візир викликав до себе єрусалимського патріарха і наказав віддати Москві Українську церкву. Патріарх мовчки вислухав наказ. Його розпікали суперечливі почуття. Він, поставлений Богом на землі, Господньої брами у Єрусалимі, Поставлений на найвищому щаблі, що єднає світ людей із небом, має вислуховувати накази ось цього слуги пекла, цього язичника. Воістину, гріхи людські непомірні, що Господь віддав Селенську церкву під крило поганське. Хотів щось заперечити, пояснити, але такого між візиром і людьми не траплялося. Навіть якщо ця людина – і єрусалимський патріарх. Це було непростиме зухвальство. Щоб його не спровадила охорона, патріарх мовчки кивнув головою і вийшов. Невдовзі перед візиром стояв і Константинопольський патріарх. Майже теж почув. Владний та незаперечний наказ одержав от турецького візира і він. У травні було віддано Константинополем Москві Київську митрополію. Дяку Данилу було вручено грамоти на право володіння українською церквою. А дякіс Сабаліна казни передав знову соболі та гроші, І, як колись Сенедріон вручив тридцять срібняків Іуді. Рукою патріарха Константинопольського було написано лист до царя та московського патріарха і вручено дяку Данилові. Приняли єсм милистинею святого вашого царювання від вами пана Алексеєва три сорока соболів і двісті червоних. Данило навідався і до єрусалимського патріарха перехопив погляд полагіднілий, не такий холодний, як минулого разу. Мудрий богослов втомлено сховав очі під повіки, а потім звів їх на ікону Спаса на рукотворного і промовив. «Я тут вишукав таке правило, що всякий архієрей може відпустити із своєї єпархії до іншого архієрея всякого, хто забажає цього». Данило широко усміхнувся, і ці жадані слова поступливого мудрого мужа оцінив у двісті золотих. Гетьман Саміленко, за вірне радівства, одержав од царя золотого ланцюга та два діамантові клейноди. Так було продано душу України. Золото лягло в кишені непідкупливим торгівцям, а їй на шию чавунне ярмо. Над Україною гриміли травневі грози, які перейшли у шквал. Пронеслися буревії, з корінням вергали дерева, понищили села. Її продали, нею торгували, як бранкою в кафі. Пастирі й гетьмани продали її царям. Дяк Данило перетнув море. Віз потрібні грамоти за підписом усього собору. Потрапив у полон до татар і мало не втратив грамоти, але Москві допомагав сам батько гріха. Обміняли дяка на поважного татарського вояка, що потрапив у полон до московитів. Як знову перетнув Україну, а вона стрепенулася ластів'ячими гніздами, роями бджіл, молодими травами і травневими грозами. Здобувши ще одну перемогу, північний цар оголосив війну Туреччині, щойно дяк Данило прибув із неоціненними грамотами до патріаршого палацу. У турецького візира затремтіли руки, коли він почув про підступність Москви.